I think it would be good if we just keep having girl talk. Cred că ar fi fain să continuăm să vorbim așa ca noi între fete. For you guys that uh, weren't a part of the meeting. Pentru voi băieții care n-ați fost la întâlnire. You had a great time with the ladies. avut un timp fain cu fetele. my first time ever. A fost prima dată. In viața the room mea. all alone. Eu numai cu fetele. With about 150 ladies. Cu peste 150 fete. Must be what heaven's gonna be like. Așa va fi cerul. <laughs> That's good. All right. Well, we're going to put on our leader hat. Ne luam, uh, șapcă și șapca de lider. I want to talk to you today about some leadership principles. Și vreau să vă uh, în And I want to uh, to take off from where we left off. Last time we got together. Să să continuăm unde am rămas data trecută când am fost împreună. How many were leader la needs wisdom. Uh, ieri cu mine, toți liderii au nevoie de înțelepciune. Uh, during that session acea sesiune, we were talking about certain principles am de that we need to have in our life as leaders să le avem în viața ca leader, in order to break the silence. Ca să putem rupe And there were certain wisdom principles de that would help us in impacting the lives of people around us. And so today I want to take it one step further. Așa că astăzi vreau să duc la un alt uh, nivel. vreau no să minimize și prin niciun mijloc nu vreau să minimalizez ce am zis mai devreme, pentru have wisdom. But one of the foundational truths that we all need to have. Dar If we're going to be effective in winning people to Christ. Dacă And reaching our cities. ajungem la orașul nostru. Is being able to understand the voice of the Spirit. And how to hear the voice of God and so today astăzi, I want to uh, the title of my session today is every leader needs to be led. Uh titlul uh, sesiunii uh, din această după-masă este fiecare lider are nevoie să fie condus. And I believe there's an urgent cry from the heart of God. Și cred că există o o uh, un strigăt din inima lui Dumnezeu uh, to God's people to understand two critical points. Către lui The first thing is he wants you to understand who you are rând, el vrea ca tu să cine ești tu. that you're just not an average person but that you're unique and that you're special. special and that you're called and there's a specific purpose for your life and that he ta. placed you where he placed you very strategically strategic to do great things for him so we can't look at ourselves as average people Așa că nu ne mai putem uita la noi înșine că nu ești un Nu ești un om obișnuit. Lady. Nu ești o tânără You're obișnuită special. Ești special. Nu ești nimeni ca tine. no one like you. Ca tine. There will never be anyone like you. Niciodată nu va mai fi altcineva ca și tine. God created you unique. Dumnezeu te-a creat pe tine and unic And we've got to come to that place să ajungem în acel where we loc acknowledge who we are. Unde recunoaștem cine suntem. From noi. the way God sees us. De la modul în care Dumnezeu ne, the vede, the world us, cum lumea ne vede. Not the way world sees ne vede not even the way you see you She needs a care tu te vezi pe But how God sees you cum Dumnezeu te vede And so God's cried to his people Așa că strigătul lui Dumnezeu to help pentru oameni Is a ifacas să înțeleagă cine sunt ei Because if you don't understand who you are Pentru că dacă nu înțelegi cine ești You never be able to fulfill what you're supposed to do Nu vei putea niciodată a împlini ceea ce ai fost chemat să împlinești Knowing who you are is a prerequisite to what you're supposed to do Știind de cine uh, ești uh, va e necesar ca tu să înainte ca să faci ce ești chemat să faci Are you with me? Înțelegi? So God wants you to who you are. Vrea ca tu să înțelegi cine ești tu. But the bottom line is he also wants to help you do what you're supposed to do. Dar el vrea să te ajute să faci ce ai fost chemat să faci. And the calling of God that's upon your life. Și chemarea lui Dumnezeu care e peste viața ta. It's an everyday call. Este o chemare uh, în fiecare zi. It's an every moment call. Este o chemare în fiecare it's moment. It's not just something you're going do in 10 years. Nu e ceva ce o să faci în 10 ani. It's what you're gonna do today. o să faci astăzi. champions aren't built in a day campionii nu sunt zidiți uh, într-o zi But built daily. dar ei zilnic sunt zidiți day, și în fiecare zi given ți se dau toate aceste oportunități to great să faci lucruri mărețe pentru Dumnezeu And it's the of a right și combinația dintre o mie de decizii mici dar corecte, one big one decision, nu doar o decizie luată bună great. care te face măreț And so when we who we are, atunci când înțelegem And we noi, understand what we're supposed to do, facem, we can fulfill the purposes of God in our life as a leader. Putem lui în viața ca lider. But all of that takes hearing the voice of God. And from Genesis to Revelation, you'll find one common principle throughout the book of the, or throughout the Bible. And that is, is that God speaks to His people. in Genesis in the Garden we see God speaking to Adam And Eve all the way through into Revelation with Jesus speaking to His church And telling them to come quickly you find throughout the Bible Vedeți, în toată God Biblia to Dumnezeu e pasionat de a vorbi cu poporul Său. El vrea ca voi să știți scopul și planurile lui cu viața voastră. Și so ca astăzi vreau să vorbesc despre cum să auzi această voce a lui Dumnezeu. If you have your Bibles, Bibliile, you can open up to Mark chapter 10, puteți să le deschideți la Marcu, capitolul 10, verses 46, 46 through 52. 46 through la 52. Now I'm going to have Pastor Ted read these few verses. Și eu o să citesc uh, aceste versete, Marcu, capitolul 10, 46 la 52. Au ajuns la Ierihon și. Nu știu ce face aici. Uh, și pe când ieșea Isus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, și de-a jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Isus din Nazaret și a început să strige. Isus e fiul lui David, ai milă de mine. Mulți îl certau să tacă, dar el și eu mai tare striga. E fiul lui David, ai milă de mine. Isus s-a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și i-au zis, îndrăznește de colete de ce te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și-a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, ce vrei să-ți fac? Rabunii, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. data orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Avem povestea cu Iisus. He's leaving. uh He's uh, leaving Jericho, and he's on the way to Jerusalem. It just seems to be another day in the life of Jesus. Just another ministry day. De de and as he's, he's leaving the town there's a, oraș, there's a multitude of people that are going with him o de care cu el. and there's a blind beggar on the side of the road Și pe un orb and cercetor. he begins to scream out because of his need Și el să now many lui. people that have preached this text before care din talk about blind Bartimaeus orbul talk about his level of faith vorbeau despre or the credința lui sau strigătul care l-a oprit pe Dumnezeu eu nu vreau să vorbesc pe Bartimeu astăzi eu vreau să vorbesc despre ce Iisus a încercat să facă ca să-i învețe pe ucenici el încerca să-i facă pe ei să înțeleagă the voice of God was to their că auzi vocea lui Dumnezeu era, critic, era foarte important pentru destinul lor el vreau să There are moments that happen during everyday life. El ca ei să știe că sunt în zi that are directly connected to their destiny. Care sunt la lor. And so he begins to challenge them. About their response to the blind man. Lor la omul ăsta, See in each one of us in this room. We get sală, thousands of thoughts daily. Zilnic, there's me, hundreds day, day. of people that are put in our path daily Zilnic. on the way here we drive by people în timp ce conducem aici, conducem oameni. We go sit in the restaurant and there's people all around us. În restaurant, oameni There's thousands of people. And oftentimes we're like the Și de multe ori suntem caucenicii din poveste. So busy doing God's business. Suntem așa de ocupați făcând lucrurile bune Or lui so busy doing church. That așa de ocupați să facem biserica. We forget to be the church. And, și uităm să fim biserica. And we're so preoccupied in our own worlds. așa de preocupați în lumea we forget the reason why we exist. And so the disciples thought they were doing the noble thing. They thought they were doing the right thing. They, they were hanging with Jesus. I mean, Jesus was pretty important. This blind beggar was just a beggar. Cine era Didn't cerșetorul ăsta? Era the un cerșetor, o orbuie Am timp de tine, eu sunt parte we're din going to, we're going echipa to Jerusalem. J și mergem în Ierusalim. Ce să facem cu cerșetorul ăsta? E o distracție. Adică ne di distrage atenția. <laughs> distraction, I translate it fun. It's fun, it's not fun. Okay. <laughs> Little did they know. Jesus was going into Jerusalem for his death. It was his final week. Era lui in his mind, in lui, he knew he would be betrayed. He knew that he would be crucified. That he would be uh, beaten. And that everyone would desert him. So there's a lot on his mind. The disciples have no clue. Nicio, ni, But in the midst of this journey, acest călători, Jesus does not allow his circumstances to dictate his destiny. Isus nu lasă ca circumstanțele lui să dicteze destinul lui. He allows his destiny to dictate his circumstances. So El lasă ca destinul să dicteze circumstanțele. și oprește pe And he challenges them. Și îi provocă. Because they rebuked this man. Pentru că l-au certat pe up. i au spus să And so Jesus stops. se oprește. And says, "Bring him to me." l la mine. And he begins to school his disciples. începe să învețe pe ucenicii In this idea, asta, of how to hear the voice of God. să vocea lui Dumnezeu. And when you look at this portion of scripture, când te uiți la pasajul ăsta din scriptură, find out that there's really only two ways that you can hear. că sunt doar două moduri prin care poți auzi. You can hear in the natural, auzi în lumea naturală, like the way that the disciples heard, așa cum au auzit ucenicii. And they can hear the cry of people around you? poți auzi strigătul oamenilor din jurul tău. And you can try to interpret or discern the needs around you? Și poți să interpretezi și să discerni care îi nevoia în jurul tău. Through your natural mind, prin mintea ta naturală through your logic prin logica through ta through your region, prin, excuse me, reason prin uh, rațiunea ta through your human understanding prin înțelegerea ta umană and you can try to interpret or formulate a conclusion și based să, on the natural mind să interpretezi și să tragi o concluzie bazate pe mintea ta naturală Așa că auzi în urechea ta naturală. Ocenicii au auzit în lumea naturală. S-au uitat la toate circumstanțele și au ajuns la o concluzie bazată pe mintea lor, rațiunea lor umană. Din păcate, nu era ce gândea Dumnezeu. Și așa că începe să ne arate că există un alt mod în care și aici s-au auzit prin urechile lui Iisus. Strategia diavolului este ca să-i facă pe lideri să gândească în lumea naturală. El te va bombarda cu lucruri bune să țină ocupat și să fii atrasă de la lucrurile lui Dumnezeu. If the devil can't make you bad, he'll just make you busy. And one of the greatest challenges that we face as leaders is that we allow all the pressures and circumstances and problems to bombard our life. viața noastră. Which drain out our spiritual virtue. spiritual. Și după aia ne face să conducem în lumea naturală. Așa că ce facem? luăm decizii naturale care nu avansează împărăția lui Dumnezeu. Jesus stops his disciples and he reminds them one time again. Și le amintește. You got think a little bit different. Trebuie să diferit. You gotta think through the spiritual. Să prin lumea spiritual. Jesus nu a fost prins în circumstanțe. his past victories to puff up his mind. Nu a victorile din trecut să-l facă mândru. He didn't allow the future pressures and betrayals to bring fear and anxiety. He didn't even allow the distractions of the crowd to build up his ego. He thought in the spiritual. A few years ago, I was involved in a, uh, an event called March for Jesus. Does everybody know what the March for Jesus is? Tens of thousands of Christians, that come together at one time, se adună, they march through the city, prin oraș, holding signs and singing music, and și cântă say Jesus is Lord, și Isus este Domn. This one particular year, anul acesta, this March for Jesus was in the town Reno, Nevada în a fost mașu pentru Isus în, uh, în acest oraș Reno, Nevada. It's a gambling Nevada. town like Las Vegas, Nevada. E un oraș cu jocuri de noroc așa și Las Vegas. Las there Vegas. are about 10,000 Christians there that day. În ziua ce era cam 10.000 de creștini. And we were going to march through the town of Reno. Și eram gata să mergem într-o întuneric. everybody know that Jesus was King. Și să lasăm pe toți să știe Isus este împărat. And the theme of that particular year, și tema în anul respectiv, was shine Jesus shine. Era str strălucește Doamne, And luminează. if you remember the song, I couldn't do it in Romania. You could do it Romanian for me, but <speaking in Spanish> So we start marching. 10.000 Christians. 10.000 creștini. We've got all of our signs. de Kind mancante, of like the disciples. They're leaving Jericho onto Jerusalem. cum mers din Jericho la Laerosalim. Come on, we're with Jesus. cu Isus. And we're doing the march. Noi facem marșul. And lined along the streets. Și pe străzi. Are thousands of people. de oameni. Watching us, Christians. Se uită la noi creștini. As we march to the town. Cum în And I was uh, amazed that the Christians were so ignorant to the thousands of people on the side of the road. But we were so busy doing the march, we forgot about the people the funniest thing. <laughs> And as we're walking through the town <laughs> right in front of the casinos <laughs> the Holy Spirit speaks to me. <laughs> And there's a man standing on the street corner. <laughs> he's a Shoshone Indian, I would find out later. <laughs> I can tell that he's drunk. Că îi, uh, beat. He must have been drinking and gambling all night long. Era acolo the la imagina the Holy a speaks to me and tells me to go tell him, <laughs> Sir, God's trying to get your attention. Uh, domnule, uh, să Now, I have a choice to make Acum, eu o Did de luat. I really hear God? Pe was that his voice? Should I continue to march? Should I tell marșalesc? the blind beggar to shut up? S -i, s -i zic, ăla, Or did God oră. really speak to me? Sau, so I ran me. over to the man. Om, I said, sir, I'm, I'm a Christian, Christian. And as I was walking by, mergeam, I felt God told me to tell you That, I, that god's trying to get your attention. Dumnezeu încearcă să atragă atenția. And he looked in my eyes. S a uitat ochii and mei. And he said, sir, spus, I've got my own god. Am eu Dumnezeul Leave me meu. alone. Lasă-mă în pace și am spus lui am spus domnule există un singur Dumnezeu și Dumnezeu ăla mi-a zis mie să spunție ție că încearcă să se tragă atenția după aceea el mi-a zis mie domnule ieși din fața mea așa că am mers alergând I did only what God told me to do. I didn't have any other further leading. N-am alt, All să that God said tot ce spus was to tell him spun lui that he was trying to get his attention. Creia This uh, parade would end. Parada asta s a big amphitheater like the field La un fel de amfiteatru cu mâini There's a, a band Acolo era o formație cântând. Tens of thousands of Christians. mii de creștini. strălucești. We're just singing. It's all about Jesus. Totul despre Isus. Noi esteva aici cu echipa lui Sos. the as the march is coming to the, to the end, the march se încheie, I'm standing there with my wife and friends. aici cu soția mea și cu daughter, meu și cu cele două fete ale mele. And I look to the very end of the parade. și mă uit la, la, la sfârșitul paradei. The last truck, și cu cam uh, cam 20 de metri. în uh, spatele uh, autocarului sau ce purta, camionului care purta sunetul is this Shoshone Indian. And he's sobbing. He's crying. And he's got his hands in the air. And he's singing at the top of his lungs. Shoshone! Sobbing, Just weeping. And he's looking in the crowd. Și se la and he sees me și mă vede pe and mine. comes running towards me și vine spre mine. and of course me, big Christian huu, huu, <laughs> și eu, creștinu, I don't know what he's going to do nu ce să facă cu mine. he runs as fast as he can towards me cât mai tare he poate. falls at my feet cade la mele, kneels down and he begins to pray dear Jesus Iartă-mă de păcatele mele me Iartă-mă de tot ce am greșit în viața oh, mea Vino în viața mea Fii, Fii Domnul Fii meu Fii Mântuitorul meu oh, Am nevoie de Tine, Doamne Eu stau acolo my wife, Soția My buddy prieten, My two kids și fetițele. Going This was cool <laughs> asta. It wasn't any booklet nu a fost asta no i-am prezentat, nici am dat nici un tratat, nu i-am prezentat evanghelia. A fugit, ance nu chiar. el singur s-a rugat ruga cine a so up, Se ridică. And I said, what just happened? <laughs> ce <laughs> ce what was ce, was all about? ce a fost vorba? He says, let me tell you what happened. Să-ți spun Ce s-a întâmplat? He says when you came to me on the street corner. la marginea drumului. Și mi-a spus, uh, domnule, uh, Dumnezeu încearcă să se atragă atenția. You said something that shocked me. Tu mi ai spus ceva ce m-a șocat. See, because I was in Vietnam, pentru că eu am fost în Vietnam. Serving my country, mi am slujit țara. And I stepped on a land mine. Și am, am, am pășit pe o o mină and my body was blown to pieces I wasn't expected to live they picked me up off the field de luptă m m m pus pe o targă. and then they put me in a helicopter and took me to the base and as I was slipping in and out of unconsciousness they're running me into the base on the gurney M au dus pe argă acolo la bază.. There was a young nurse. Era o, o tânără uh, asistentă. Și sticking a, an IV into my arm. Și mi-a băgat perfuzie. Am pierdut mult mult sânge. Și slăpin înră. ce intam și așam din inconștiență, Iam spunem e mie, domnule. Dumnezeu încă să te tragă atenția. În acel moment mi-am spus că dacă reușesc și trebuie o să te slujești toate zilele vieții mele. Am intrat într-o comă și trei luni am fost înstat într-o comă. Când am ieșit din comă nu mi-am mai adus aminte de acel eveniment. Au trecut 25 de ani și când ai spus, Domnule, God's trying to get your attention. God, God flashed me back. To the I didn't know that. Eu nu știam asta. His Eu, nu știam asta Eu nu știam ce însemna exact acea afirmație. God, Eu doar am primit un cuvânt de la Dumnezeu. Very specific, foarte specific. Very precise, foarte precis. Și am, am făcut ce a spus Dumnezeu. Și a avut un impact important în viața celui tânăr. E pentru că am ales să aud prin urechile Duhului nu prin urechile mulțimii poți auzi în lumea naturală să so poți auzi prin lumea spirituală Isus exemplifică acest lucru în poveste și când te uiți la această idee despre a auzi a lot to say about hearing. Biblia are mult de spus despre a auzi We would all know from the western world, în lumea vestică, that your ear from a natural perspective, din punct de vedere natural, urechea chief instrument in which you hear external noises. Este mijlocul prin care auzim gălăgia externă. În timp ce eu vorbesc acum. Și dacă face asta, acea gărăgie naturală causes you to drop stuff. Uh, te face uh, să scapi lucruri. Așa că îi mărturia, ați văzut vie că această ureche funcționează. Mai ales pentru cei care abia așteptați sau simțiți că a trebuit să luați un pui de somn. Acum nu mai vrei să ai un de pentru că gălăgia ți-a afectat urechea. Și ce ai auzit ți-a afectat în interior. But when you look at the Bible, Spune ceva diferit despre auz. Din as leaders, din ca lideri, și ca și creștini, we try to take the natural perspective of hearing. Noi încercăm să luăm lumea naturală and a apply it auzirii, to the kingdom of God thinking. Și, și încercăm să le, le aplicăm în modul de gândire al împărăției. So we wonder how or why does God speak to his people? Și ne întrebăm de ce și cum vorbește Dumnezeu copilor lui. And we try to interpret that through natural means. Și încercăm să interpretăm asta prin mijloace uh, Because that's the way we've been raised. But when when the Bible talks about ear or dar, hearing, dar când sau it means something auz, completely different. Complet And when you look at this whole idea of ear in the Bible, și când te uiți la asta de în Biblie, it's defined as this. Your spiritual ear is defined as this. Uh, ta este în felul it's the faculty of perceiving with the mind. Este facultatea pe care o ai de a percepe cu mintea, understanding and knowing, înțelegerea și cunoașterea, and then being slow to understand and obey, And it has these three big ideas in it. Și are aceste trei idei mari în această definiție. From a heavenly source, să primești uh, uh, conducere, să fii condus de, uh, de la o sursă divină. Of that voice, să discerni acea voce. And then in obedience to that voice. Și a să a acea a cea voce. And so when it talks about hearing, când vorbește despre auz, spiritual ears. Urecă ta spirituale. It has receiving, discerning and leading combined in one. Are aceste trei uh, a primi, a discerne și a asculta într unul. You receive, primești, discern, discern respond. Respond. O my. O my. Receive Primești discern, discern respond, o mai primești discern, discern răspunzi, primești discern răspuns primește the Bible talks about about hearing despre asta vorște Biblia în auzi And so if we're, going to, if we're going to be able to discern the voice of God, așa că dacă vrem să fim în stare să auzim vocea lui Dumnezeu, we have to remove the natural influences that hinder our ability to hear. Noi trebuie să îndepărtăm um, obstacolele naturale care ne face să nu auzim spiritual. Now, God can use natural situations to reveal supernatural truths but because of us being raised in a natural realm or a natural world often times those filters become hindrances not helps you are now I hope this translates okay you are not a natural being having a temporal supernatural experience. Uh, tu n-esti o, o persoană. Uh, uh, se, uh, pers you are not a natural being. Having a temporal supernatural experience. Având o, o experiență spirituală temporară. You are a supernatural being. Este o ființă supernaturală. Having a temporal, natural experience. Având o experiență naturală temporară. Did you catch that? Ați înțeles ideea? Most of us lead and live. Majoritatea dintre noi trăiesc. Thinking the supernatural is somewhere conducem, categorized uh, or compartmentalized. Uh, o compar uh, el compar uh, No compartimentăm uh, supranatural într-un domeniu. And so we live our life in the natural all day long. Și toată ziua trăim viața în lumea naturală. And every once in a while din când, când, we might say, oh God, help me with this. Oh ajută-mă cu asta. Or, oh, God I need you to oh, Doamne, do this. am nevoie să fac. And asta. we reach into the supernatural. Și ajungem, atingem la for supernatural. For 30 seconds we try to pull down. Secunde, să în jos. And so we live our life in the natural. Și așa că ne trăim viața naturală. And it natural. affects our ability to hear in the spiritual. Și asta ne afectează abilitatea noastră Because de auzi în a auzi lumea spirituală. Pentru că e așa de Uh, mic So you've got to be careful about natural filters. Așa că trebuie să ai grijă la aceste filtre naturale. hai că filters o să vă dau cinci filtre naturale care să te. Number one is your natural senses. Uh, simțurile tale naturale, un filtru. What, you see, what you hear, what you cinci simțuri ce auzi, ce miroși ce atingi. smell, right? Da, ce vezi, ce auzi, ce uh, gusti, ce simți și ce miroși. Acele uh, cinci uh, simțuri. We, we are creatures of habit. Noi suntem uh, sedergen. Noi suntem creaturi așa, avem neplăcute obiceiurile. So we'll see something one day. Vedem ceva într-o zi. Maybe someone standing on the street corner. Potă cineva stă la marginea drumului. And they're holding a sign saying, "I'm homeless." Și stă cu un semn, "Is homeless." Does that happen here in Romania? Nu stă că nu, pune așa in America this is a big deal and in the homeless. second day you see it the third day you see it And because you see it so regularly you form an opinion that that guy is trying to beg for money and he's a scam and so you, form, for, you formulate in your mind a perception about that situation now maybe God comes along and says I want you to give that man money but because you've allowed your natural circumstance de pentru că alesa că lucrurile percepția naturală să formeze o opinie never hear the voice of God. vocea lui Dumnezeu. Because you've already predetermined. Pentru că tu ai deja determinat dinainte. Because of your natural filter. That's that situation will be. Not only with that person, but every person now. be careful. Here's another filter you've got be careful. Your surroundings. Your environment. Your culture tells you that you're supposed to behave Certain ways in certain environments. You behave a certain way at church. You behave a certain way at the library. Do you go into a library, and you're told that everybody supposed to be quiet. No, a When you walk in there, no nobody talks. When you talks. We're studying. Everybody, everybody reads a book. But then all of a sudden dintr-o în din bibliotecă. And God speaks. Și Dumnezeu vorbește. he says stand upon the chair. Și spune ridică-te pe scaun. And sing amazing grace. Și <laughs> cântă mărețul har. At the top of your lungs. Și dacă cu toată puterea ta. All dintr-o dată. Your surroundings. Mediul tău. How you're not supposed to do that. asta. That couldn't be God. Poate fi Dumnezeu. Trebuie să fii tăcut în bibliotecă. În realitate este. Ar trebui să stai liniștescăm. Dar e să cânți. Mărețul har. Cu cât poți să măta. And you should just belt it out. You should just sing the top of your lungs. cât poți să But you allowed your Dar ai lăsat ca surroundings Să întunece out what you heard and your natural filter Și acel filtru natural te-a împiedicat să auzi vocea lui Dumnezeu. I have a buddy, era la marginea drumului Dumnezeu i-a vorbit lui way, să sară în fața autobusului la mijlocul de transport bus, în comun să oprească autobusul să intre pe autobus și să vestească la toți Evanghelia la toți din uh, autobus la toți din autobusul aproape că l-a lovit de uh, șoferul era nervos intră prietenul meu în autobus și vestește Evanghelia tot autobusul seat, un tip din spate au fugit de Dumnezeu și-a predat, predat viața edge. și acum a, a început o lucrare a lui Dumnezeu Stings forward Joseph edge Antuso. Uh, Joseph Anfuso Joseph Anfuso thousands of people now sent all over the world to a missionary work Mii de oameni strimiș de el ca să facă lucra Un tip o decis să sta în fața unui autobuz Nu recomand asta God, Dacă nu e Dumnezeu tum, tum. <laughs> uh, You better know it's God Dumnezeu <laughs> Al treilea filtru de care trebuie să te păzești Is your emotions? Sentimentele tale. frică, anxiety, anxietatea. All of a sudden God tells you to do something. dintr spune să faci ceva. Și tu simți frică. And so you don't do it. Așa că nu faci. You allowed your emotions. ca sentimentele tale să situația. You're going to feel fear. The difference between a coward and a champion. Uh, dintre un laș și un is dintre five seconds. They both feel the same emotion. Amândoi One succumbs to it. Unu să one overcomes it. Unu, uh, Unu depășit, is that right? Yeah, it's good. Yeah. Okay. good enough. Okay, fourth one is this. -al Your thoughts. Tale. Analyzing. Analizez încercând să. Uh tu să uh, raționalizezi God cu Dumnezeu. Dumnezeu spune, oprește-te și vorbește cu indianul spune că încerci să-i atrag atenția. And then you begin to reason. Și tu începi ah, să te gândești. Ah, nu cred că ar fi God, Dumnezeu. Doamne, este ajută te ajut astăzi. E ciudat. Și mai aici facem un marș astăzi. Asta e biat. Probabil că se va nerva pe Și tu începi să raționalizezi. să-i spui logica Și tot timpul eu fac lucrurile prostești și Dumnezeu face minunile. Și uneori, de cele mai multe ori, Dumnezeu vă spune să faci lucruri amuzante. Iisus a scuipat în urechele Nu recomandați, asta din nou, numai dacă vine But de la God Dumnezeu. Dumnezeu tot timpul vă spune să faci lucruri ciudate. Pentru că vrea ca tu să știi. Tu n ai nimic de a face cu de the time I can tell it's God. De multe ori când știu că Dumnezeu. Simply because of my resistance to what I feel like I'm supposed to. Dar pentru rezistența pe care eu am față de ce Dumnezeu îmi a să fac. Going, oh, is this you? Nu de obicei nu God spun Oh, ești tu, Doamne, Nu ești. Lord, is this really your voice? vocea ta? It's usually, oh my God. <laughs> de multe ori, oh, God, nu. Doamne, trebuie. No, it's probably. God. Atunci știu că Dumnezeu. <laughs> And then the fifth one Și a is preconceived ideas. Idei We think that because it worked one time with one person. Noi credem că dacă a comerț o, o funcționat cu o persoană înainte. că it's always going to work with the next person. va funcționa cu altă persoană. So if I blow on this person. Dacă suflu peste and they persoană. and și, over, și cad jos. I can run around blowing on people. Mă duc și suflu peste oameni. Listen, blowing works for Benny Han? Uh, Benny Hinn, la, el funcționează, it doesn't work sus, for me. Nu funcționează la mine I'd să go. suflu. <laughs> Eu mă duc. Și să at me like this. la mine cei. And so it's a learned behavior. E, e un We might call it anointing. Noi am putea ungele, but it's just a learned behavior. Dar e un you învățat. picked up from someone else. Or because you just shared with someone in a certain way. Că ai and cu that person had a radical touch. Persoana aia a fost atinsă. Crezi you to da, că tot timpul va trebui să faci chestia? Aia. dar nu e asta cazul. Toți acești, to acești filtre uh, sunt, uh, sunt uh, o pietică. De la abilitatea în a, și te pedice să auzi uh, pe Dumnezeu. My wife and I adopted two Spanish Indian boys. Mea doi They're both mentally retarded. Și amândoi sunt retardați. And my youngest boy, Kyle, și ăsta, meu, mai tânăr, we, Kyle he ends him in the hospital at least once a week, once, once every other week. O dată pe săptămână, odată la două săptămâni tot timpul ajunge la For spital. Foarte Tot timpul se rănește. neste. So we everybody knew us at the hospital. A, to -a, deja ne știau la spital. Guy, here comes Kyle again. A, you no. vine How Kyle. ce do this time? Ce data asta? One well, this one time in particular. <laughs> o dată în particular. I I put him to bed, am pus de la, la culcare. And he's supposed to stay in bed. Și a să rămână he în pat. Se ridica. Kyle să get back to bed. Kyle, And so finally I was done. Ah, Mam the great godly dad that I was. Eu un tată. So again, I'm done with tată bun the good. La. All of a sudden he starts screaming. Și ah! ah! ah! ah! And so I'm just reading my magazine. Eu And my wife says to me, Și soția mea spune? Are you I said, of course I'm not going to do it. Sigur că nu să fac nimic. I've been doing something all night long. ceva. go la curcan. My wife looks me. să se uită la mine. Se spune asta. "Honey, I Nu cred că e, uh, un, un plâns de stâne nebunesc. I think it's a sad cry. Cred că e un plâns de a trist. Și cum eu sunt mister yeah, Discernment. eu știam asta. So I went <laughs> mă duc sus. Intru în dormitorul lui. E acoperit în sânge. There's blood pouring out of his mouth. Uh, sânge ieșea din gura lui. His bed is literally drenched in blood. Uh, patul lui era acoperit în sânge. He was playing with a stick. Se It's cu... Called the Lincoln log. <inaudible> Lincoln and he had it in his mouth. <inaudible> and he fell out of bed. <inaudible> and, and the pat stick. She <inaudible> put a hole in the back of his throat about that big. She, spatele <inaudible> It was like a Saw 6 movie. Era sânge. <inaudible> <inaudible> pouring out. So I grab him. And guess where we went? to the hospital. So we take off to the hospital. la Now I'm drenched in blood. I'm not even thinking about it. I run into the uh, the emergency room. la They can obviously tell something serious. They don't even check me in. They just open the door and we run in. să formulare. I'm, I'm running in there following the nurse. Și go take pe de him to his bed. There's another bed right here. Este un alt pat aici. The curtains open about that much. se deschide un pic perdea. And I can hear a young boy screaming in there. aud un, un un băiat care striga. And as I'm holding my son. ce îl țin pe fiul meu. All my attention should be on my son. Toată atenția mea trebuie să fie la fiul meu. As just as I pass this little treceam. The Holy Spirit speaks. And I just hear this voice. Auzit de a hundred times. De care du la și șoferului. te pentru pălciu. I had every right. Acum am avut tot dreptul. să mă concentrez la Fiul meu. every one of these five filters. Și toți toate filtrele aceasta, ce, ce, am heard, văzut, ce, ce am văzut, ce am simțit. Ce, ce am mirosit, ce am simțin, My surroundings, mediul, my feelings and Sentimentele mele. I mean, everything would tell me. Totul îmi spunea. Uita vocea. This aia. is about my son. E vorba de fiul tău. Acu. But I've learned a long time ago. Dar am, în am învățat acum mult timp în urmă. That am learned that a voice. În acele circunstanțe Vin în cale. Abilității mele de a auzi pe Dumnezeu am pus pe cal pe pat am spus soției mele Vine într-o secundă Mai bine să ascultător Și să jignesc omul God. Decât să-l jignesc Dumnezeu Chiar dacă uneori soția mea Chiar dacă ea îmi dă un picior <laughs> So I walk back to this room. Mă duc înapoi în camera asta. I pull back the curtain. I walk in there. I said, "Excuse me." scuzați -mă. I said, "I'm a Christian." sunt And I felt as I walk by here. Și am simțit în timp ce aici, to come in here, and pray for you. să vin să mă rog pentru voi. The pentru standing there? Doctorul de acolo. clipboard. Uh, are asta... mapa. He says, bye-bye." Uh, yeah, back in a sack. El este. It's a single mom, a little boy. He had just been ran over by a Tocmai o mașină l-a călcat. Screaming. Tubes Avea tuburi și pe And all that I need to do. ce știam să fac. ce Dumnezeu mi mă spus să fac. And that was to pray for peace. pentru pace. And I I forgot all covered in Am uitat că tot sunt de sânge. And I walk over. și mă duc și îmi pun mâna pe buricului. And I said in În numele lui Isus. I pray pentru pacea lui Dumnezeu. trece de orice înțelegere. Să conducă acest mintea și inima lui. Pace ta să I just my eyes Și am kisokay. sudden this boy în cam un minut era, am văzut ochiințeș. Cum ar fi să-i spun, ok? femeia la mine. și îmi spune, cine ești tu? Now, I don't know why I said this. Nu știu ce am spus asta. Must have been watching too much TV. că m-am uitat prea mult la televizor. But I said to her. am I'm an angel. <laughs> That's what I honestly said. <laughs> I look down, I've got blood all over me. You know, <laughs> I'm <laughs> the death angel. Come <laughs> <I'm> with me. <laughs> and I walk away. Sheep, Blake. And I'm thinking, what an idiot și magneti ce idiot a fost. De deci am zis asta? The Holy Spirit spoke to Dumnezeu me. Sfânt vorbește. Nu contează. That wasn't about you. Nu a fost vorba de tine. That was about me. vorba de mine. And I went back to the room. în camera. My son. La fiul meu. Peste tot. Sinceră. You've got to make sure. Trebuie să siguri. That you do not allow. că nu lași toate filtrele naturale. să intre in the way în calea ta în auzi pe Dumnezeu. Fundația a tot ceea ce vorbim. Există un mod natural de a auzi. Și, un și există un mod spiritual, spiritual. să înveți să discerni. problem Problema astăzi is că sunt doar la prima pagină din notițe. And I have four other pages și of very good notes încă patru foarte bune. That I think you would really like. Cred că vă ar place. Jesus name. Let, let me just move forward as far as can stop la 5 încheiam. Going back to our story with Jesus. la povestea noastră cu Isus. him modeling these two types of ways that you can hear. Și el exemplificând acele două moduri prin care poți să auzi. Natural and spiritual. luăm spiritual. We take this spiritual hearing and we dissect it into three pieces. Și o dissectăm în trei părți. In order to hear spiritually, loc, ca să auzi spiritual, you've got to receive His leading. Trebuie să primești conducerea lui. discern His voice. Discern vocea lui. And you've got to respond to His să la cererea lui. And I want to go through those three together. Împreună vreau să trecem peste ele Okay? Receive, primești, discern, discern, discern, respond. Oh my! Oh my. First of all, when it comes to receiving când, His leading, când primești conducerea lui sau vocea lui, when we look at the life of Jesus, când ne uităm la viața lui Iisus, he established a lifestyle, el a stabilit un stil de viață, that attracted the voice of God, care a atras vocea lui Dumnezeu. Most people don't hear from God. Majoritatea oamenilor nu aud de la Dumnezeu. Pentru că nu vor. Or because their life's not in order enough to actually hear. Sau pentru că viața lor nu e în ok ca să iasă se audă. God knows that if he was to speak to să vorbească poate Or maybe if you heard it you would ignore Sau dacă ai auzi, a ignora. God's very particular Dumnezeu e foarte specific about how and what he speaks to people cum și ce vorbește oamenilor. And again, we don't have time to we nu avem timp să facem asta. do să I can give, give the notes. These guys are leaders. They can take copies of this notes if they want. But there are seven quick things that you need to have in your life if you want to receive the voice of God. Voice of God. Before, Before he, he even speaks, you should have these in your life. Number one. Numărul 1. You must have a desire to be used by God. să fii folosit de Dumnezeu. Poți să scrii asta? You gotta have the desire. Trebuie You gotta say, God, I want to be used by să spui, Doamne, vreau să fi folosit de tine. Când when He speaks to you, that you'll actually do what He says? tu să faci ce Dumnezeu spune. Jesus wanted to be used by His Father. Isus a vrut să fie folosit Eu fac doar ce Tatăl îmi spune să fac. Asta a fost ca un magnet pentru vocea lui Dumnezeu. Când stai înaintea Lui ești în timpul de rugăciune. trebuie să strici ca lider. vreau să fiu folosit de tine. Dom'le, folosește-mi astăzi. Vorbește-mi astăzi. fiecare dimineață când mă trezesc parte din rugăciunea mea zilnică put someone in my path Doamne, today. pune pe cineva în calea mea astăzi. Lord, help me witness to someone Doamne, today. Ajută-mă să mărturisesc cuiva despre tine astăzi. The Bible says you have not because you ask. Biblia spune me. că nu aveți pentru că nu cereți. When was the last time you asked God use me. Doamne, când a fost ultimat când ai cerut? Doamne, folosește-te de mine. Silence, dacă vrei să rupte tăcerea și o să atingi orașul tău pentru Hristos, trebuie să ai dorința asta de a fi folosit de Dumnezeu, indiferent de câte va costa. Because God will use you, pentru că Dumnezeu te va folosi. The laborers are few. Puțini sunt lucrători. The reason Jesus said pray for Motivul pentru care Isus a spus rugați pentru lucrători. looking for people that would be willing to be used. El atâta că oameni care erau gata să fie folosiți. Number 2. Numărul 2. You have to live a life of wholehearted devotion. Trebuie să trești o viață de devoțiune. No compromise. Fără compromis. Number three, Numărul trei. You have to be willing to adjust your agenda. Trebuie să fii gata să ți uh, schimbi agenda ta, tău, Sacrifice. Sacrificiu. Most of the time. Majoritatea timpului. When God speaks to me. Când Dumnezeu vorbește to mie. step out and do something. Să fac ceva. It's always inconvenient. Nu -i, nu -i la momentul potrivit. I'm always busy. Tot timpul sunt ocupat. I got something planned. ceva planificat. I'm dealing with my kid at the hospital. Am o pro problemă cu copilul la Asta e. I got a, a something set up with my wife. Ce, am ceva planificat have cu soția mea evening. și Să avem această. All seară sună telefonul. I tell him talk to him later. Vorbesc mai târziu my cu tine. My wife's we're going on a date. Uh, mai să mergem uh, la întâlnire. There's a bounce there we could talk about. Uh, Vorbim despre un echilibru altă. when you least expect it. Dar când nu te aștepți trebuie să te expect Orkin anywhere cu with anyone cu oricine, can speak to you And you've got to be ready when he speaks când îți vorbește to move. să acționeze number 4 you must not care about what others think nu trebuie să spese ce cred alții about your radical acts or statements despre faptele tale sau afirmațiile tale man mai repede than a jigni omul God. De să l gnesc pe Dumnezeu. I walked into a coffee place. M Am intrat într-o cafenea. And oameni acolo a Erau that a mentally retarded man sitting in a wheelchair. Un om retardat în scaun de rotile lângă perete. He's wearing a bib. What's that? A bib. A, el poartă o chestie de, uh... He's drooling. Cum îi zice? Babețica. He's drooling. Uh, și uh, salivează. Can I just to talk in English? In English yeah? I speak English. You seem to got this all down. You're all interpreting. Can... It's helping you. It's you good. sit down and let them interpret you. Amen. And he's just—he's very delayed. E, e, e forte... He's quite. Kind of... <laughs> just making a loud noise. The Holy Spirit speaks to me. Do you speak in Says just go pray for comfort. Do you ask for comfort? And mânghiere. tell him that I love him. And say, "I love Again, a pretty interesting word. You know, He may not even understand poate mă gândesc, ce cuvânt primească nici nu înțelege line. mintea mea logică începe să funcționeze I'm dar mai ales stau aici la rând 15, 15 oameni stau la rând la cafenea 5 oameni în spatele meu o să-mi pierd locul la linie și cum mă duc să mă rog pentru el toți oamenii de la cafenea sunt <laughs> so ciudat și eu trebuie să iau o decizie să iau o decizie am să going to be embarrassed să să fiu jenat, God's will, Făcând voia lui Dumnezeu. sau am doar o să lascul pe Dumnezeu. ies afară te apă. să I go lângă altul I ask this pe ăsta. Poți să mă rog Go, pentru to el? go for, it, baby. Și m- am genunchiat. And I just said, "Hey buddy." I said, "I want to let you know." Vreau să spun Dumnezeu te iubește foarte mult. Și că ești un om foarte special. Dumnezeu îi paste tine. ce vorbeam cu el. Începe să facă. Începe să urle. Dumnezeu începe să spun spune mai mult. Cu cât îi spun mai mult. Cu cât mai tare îl strigă. E o situație așa neobișnuită. Cu, când mă ridic sus, si mă, mă uit în jur. <laughs> Toată cafeneaua e goală. <laughs> nu mai e nimeni acolo. The lady the Femeia din spatele e nervoasă. Și <laughs> <laughs> <Şi> eu tipul ăsta <laughs> <a> <laughs> Cupa de zica. Ah! Gare <laughs> urla. It's like I'll get coffee tomorrow. Ah, <laughs> o see, să I'll iau cafea guys, mâine I'm, I'm no. <laughs> A terminat aici. It would take me weeks. Trei săptămâni m-a ținut Să, am prevez curaj. Să mă duc că la cafeneaua I Am vrut să mă duc să spun că rău de ce am făcut. As soon as I walk in the door. the guy's sitting there again. And he sees me. Și mă vede. And he starts going. No. Și ce? And he starts crying. And even though he couldn't talk, și chiar dacă nu putea să-mi vorbească, eu puteam să spun that what I with him că ce-am împărtășit cu el his a afectat duhului. Din toți oamenii care treceau pe lângă el, cineva s-a oprit și să-i spună că el contează pentru Dumnezeu. Uneori trebuie să faci ce ești chemat să faci. And not care what other people think about your radical Și să nu ce cred oamenii de faptele tale. Number 6. Numărul cinci. You can't be preoccupied with temporal things. Five. Number Five. five. expect to be used anytime anywhere with anyone. Trebuie să aștept să fi folosit oricând, oriunde și cu oricine. Number six, nu fi preocupat cu lucrurile temporare. care cloud your ability to hear. de auzi. Ca lideri, așa de multe lucruri distrag atenția. And even că nu sunt demonice aceste lucruri. even nu sunt Pot fi lucruri care ne distrag atenția. That's a pretty important E o afirmație destul de importantă. Because we get real busy, devenim foarte and we facem multe lucruri hear care întunecă abilitatea noastră de a auzi We've vocea lui Dumnezeu. Să în greacă. And then 7. You must display prompt implicit obedience to God trebuie să afișezi o ascultare imediată de Dumnezeu. When he speaks. Când el îți vorbește. He means now. El acum vrea. Nu mâine. Not some other time. Nu într o zi. The reason he spoke to you now. Motivul pentru care ți-a vorbit acum. Is because that person's heart is ready now. Este pentru că acum inima acelei persoane e pregătită. The reason he put it on your heart now. Motivul pentru care acum o poți să îți inima ta. Este pentru că acum vrea ca tu să împărtășești. need to be Trebuie să fim ascultător. That's step number one. E pasul receiving his leading. Să Unfortunately, it's five o'clock. Because the second part's the best. Pentru că a doua parte mai Have to come next year <laughs> to tell them the next. Um, can, can we? We can just give them these notes. Yeah, we can. Uh, the, I'll just very quickly just summarize the last two o să sumarizez repede ultimele două. Când e vorba de a discerne vocea Lui, E cel mai important lucru din ce ar trebui nou. Cum vorbește Dumnezeu oamenilor? Cum știi că e El și nu e pizza care ai mâncat-o? Cum știu că atunci când simt că trebuie să mă duc să mă rog pentru omul ăsta, e Dumnezeu sau e o sentiment al meu? Când intri în Cuvântul Lui Dumnezeu, vei vedea că modul în care Dumnezeu vorbește oamenilor Lui e foarte practic. Sigur că El vorbește prin Cuvântul Lui, vorbește prin alții, vorbește prin Duhul Sfânt. Sunt mai multe mijloace prin care Dumnezeu vorbește. But when it comes to his leading, Dar când e vorba de, uh, uh, când de călăuzirea Lui, there's there's actually what is called eight distinct leadings of the Holy Spirit. Sunt opt călăuziri ale Duhului Sfânt Pe care le găsești în Biblie. practic. un mod blog too. Are uh, aceste lucruri pe blogul lui. Yeah. We want to tell them their uh, their site? Markestes.com. Mark Estes Com, lui uh, m a r c e s, -E -S, <S c c -C, M-A-R-C Fără capa. I, normal. Marc Estes. I have a whole thing on there about the eight leadings -are acolo un care scris cele and then I'll leave the notes here o să, notițile, să o bad, scrie. Păi, e păcat că am niște întâmplări amuzante. Dar sunt so, opt eight O să you? fiți nervoși la mine. Cei care vor să meargă la concertul E pauza voastră la șase Asa Începe rugăciunea de la 5, 5 la 6, da. Acum începe concertul în câteva minute, într-un minut. Numai că ar fi fai să se odihnească și el pentru sesiunea de seară. Toată problema. Să nu-l epuizăm. Nu-ți Okay. Yeah, Clin, hai să schemeваме. atunci ce vrea să meargă la concert? Uh, poate să meargă la luăm o mică pauză și Călin, tu poți să în continuare. Going, we'll okay, then we switch speakers. Yeah. <laughs> <laughs> I'll do this session fairly quickly and then we can we can sum up. If you need to leave, you can too. Dacă trebuie să pleci, poți să pleci, uh, dar o să fac destul de rapid ur, ur, ultima parte. But let's talk about number two, then. Hai să vorbim despre numărul 2. Number one is receiving his leading. Uh, numărul 1 a primi înseamnă a fi condus. Number two is discerning doi. His voice. Uh, e, a, a parte să vocea lui. There's eight types of leadings. Există opt tipuri de uh, leadings. Just find e cel mai bun. that Jesus models these throughout și găsim că Isus uh, exemplifică fiecare din cele opt uh, în scripturi. Și poate că o să ți dea seama că Dumnezeu te-a te folosit și pe tine în această direcție. will Și cred că asta te va încuraja foarte mult. God Că Dumnezeu de fapt îți vorbește mai mult decât îți dai tu impresia că îți vorbește. Eu cred că Dumnezeu vorbește oamenilor în întreaga pe întreaga zi. Tot timpul vocea Duhului continuă să-ți vorbească ție. Și o să vorbim despre aceste opt călăuziri. Numărul 1. Auzi o voce interioară? O impresie în, în înăuntru tău, în Duhul tău. You have a strong sense that God's about to do something unusual. Seamts că ceva, Doamnezeu urmează să facă ceva neobișnuit. It's let me use last night as an example. Haise for to says de exemplu s de ieri ca exemplu. In the middle of preaching. În mijlocul predicii. I get this word un cuvânt Out of nowhere, de nicăieri there's a guy with a, with a messed up knee, că e un tip cu genunchiul distrus de de la un accident de sport întreb ca cineva să vină era și voi, la întâlnire. No nimeni nu vrea să vină i, going, I right eu am unul drept la, la picior drept yeah, I mean, <laughs> și cineva a venit nu da, mă de mine I, urechea I acum eu știam that i knew <laughs> știam. That i knew că știam că era cineva în sală. Meeting, după întâlnire, foyer, stăteam acolo lângă toalete, lângă toalete și vine un tip la mine. He says, hey, I'm that guy. Uh, și eu spus, hei, eu eram tipul ăla. Uh, jucam fotbal și mi-am distrus complet and genunchiul stâng. <laughs> și m-am uitat la el I și. <laughs> Și am întrebat, de ce ne-ai venit în față? Dumnezeu vrea, vrea să te atingă. Dumnezeu mi-a vorbit mie. Și am spus, oricum o să mă rog pentru tine. Și oricum am rugat pentru el. Și, și se pare că ceva s-a întâmplat uh, și abia aștept să aud uh, asta cum se Acea voce a venit. Am simțit puternic că Dumnezeu vrea să facă ceva. Uh, de multe it what pare contrar a ceea ce tu faci în momentul respectiv. A venit de, de nu știu unde. The second kind a doua is an exceptionally clear thought. Uh, e o, un gând foarte clar. You Știi că știi că știi. It, it seems so clear. Pare așa de clar. everybody can hear? It. Uh, încât tu ai impresia Așa, că, că toți ori... Ori... Că uh, oricine poate să vadă you just, you see it, Îl vezi just clear. E Pentru tine e clar ideea asta no Nu e nicio, no uh, niciun dubiu E exact acel lucru, acel gând trebuie să faci Numărul 3: Un gând vine în mintea ta uh, Un gând care nu l-ai inițiat tu along, Treci And out of nowhere, și dintr-o dată comes a thought. vine un gând. I wonder what so and so is doing. ce face persoana acea sau persoana Poate ai un gând despre cineva care cu care ai mers la școală a 10 ani. And you just feel like, wow, I wonder what they're doing. Și numai dintr-o dată te gândești, wow, oare ce se mai întâmplă cu thought come from? De unde a venit gândul acela? Is it your A fost pizza? Am găsit că de multe ori, când se întâmplă asta, I răspund iau un telefon or I'll call someone, sau sun pe cineva in și devin Most implicat în viața time, lor de majoritatea timpului aflu că de fapt Dumnezeu chiar lucra ceva în viața Lui am avut un timp care nu l-am văzut de 25 de, de ani dintr-o dată mergeam numai pe, pe, pe stradă și nu am avut un gând oh, ce se lui, cu I Dave am aflat în cele de număr. numărul lui Dave l-am sunat și a spus mă ce interesant că mă sun. Viața mea e distrusă. Habar am ce să fac. M-am gândit chiar să mă sinucid. Și chiar acum ai sunat. Ce bizar! Ce bizar. Și am, am putut ruga cu el. Dumnezeu l-a pus pe el în inima mea. Exact în momentul în care el urma să-și ia viața. Ați înțeles? Așa The worst that happens. Cel mai grav lucru care se poate întâmpla e că îl încurajezi pe hey, așa, așa Hei, chiar mă gândeam A la tine. Și se întâmplă ceva în viața ta? Ah, <laughs> no, nu, totul e ok. Am vrut numai <laughs> ca să spun că te, te, te iubesc uh, și închis. Dar așa înveți să disceri. Evrei 4 cu... 5 cu 14, spune că maturitatea spirituală aparține acelora care își continuă să folosească simțurile lor spirituale. E ca un mușchi spiritual. Dacă nu-l folosești, îl pierzi și cu cât folosești mai mult abilitatea de discerne, that you have to hear from Him. cu atât vei avea o mai mare capacitate, abilitate de a putea să înțelegi. și o să poți să realizezi dacă e Dumnezeu sau nu e Dumnezeu. For you Patru Primești o intuiție distinctă, intuiție distinctă. It's a very strong feeling. Uh, Eu un sentiment puternic. That's in În duhul Tău. I was walking through the airport. Prin, uh, prin aeroport. And there was a man that was it, at Portland Airport just dragging his leg. Era un tip la aeroportul din Portland care Lord spuca. după el piciorul. Și dumnezeu so, mi-a vorbit. Says go pray for that man. și vorbește. I uh, will heal him. The al, pentru acel om. îl voi vindeca ca națiunile să vadă. That's a bizarre word. Cam interesant. Heal him for nations to see. să interesant. vinde uh, ca oamenii, națiune să vadă. I'm in Portland airport. Uh, Listen, I mean, uh, O să vinde că poate pilotul o să vadă, dar națiuni. So I mă un la tipul ăsta. To Tocmai a, a zburat uh, în Portland ca să facă o emisiune TV. He's an athlete. E un atlet and he had tore his uh, hamstring. Și și a distrus ceva de aici, de la. Uh, aici, Bușcă de aici. And he was filming a TV show. Și el. Uh, filma o emisiune TV pentru cei care sunt din statul Oregon, Oregon dar care locuiesc în momentul respectiv în alte zone. Și am spus, eu cred că Dumnezeu vrea să-ți ce piciorul. În momentul ăsta spus el, fă ce vrei. Eu mă rog pentru tip, his Uh, numele lui este Gas Și mă rog pentru el. And he goes, You're never gonna this. Și spun, bă, nu, nu I mean să face Of că o să te credi Dumnezeu, Dumnezeu. Bă, piciorul meu chiar se simte mai bine. Așa că eu în cele din urmă ajung să-l duc pe el la hotel. So, hotel și Încep să să vorbesc eu. el from the of United Emirates. El este din Emiratele Arabe. And so we would exchange phone numbers. Așa că am schimbat între noi telefoane, numere de telefon, am vorbit și după aceea am, am, ne-am despărțit. Două săptămâni mai târziu mă uit la uh, uh, Olimpicele de, de Opening vară. Ceremony. Uh, deschiderea ceremoniei. Me soția mea lângă mine. Big bowl of popcorn. Uh, eram cu uh, popcorn. I forgot all about that situation. Am uitat complet de faza aia. Music's playing. Uh, Muzica. Uh, Toți oamenii știți cum e la Olimpice vin cu steagul țărilor. Și dintr-o dată. The announcer, a, a, a strigătorul punea la un miliard de oameni pe Și acum, domnilor și domnilor, Gus Anvala, uh, Gus United Emiratele Arabe, uh, Emiratele Arabe. And here comes și uite-l pe Gus with care, the big urma, flag care jumping, era cu un, cry, uh, jumping. Un, un, un steag mare și zbura și, so, cu, și plângea în același Și Dumnezeu mi amintească, îl voi vindeca ca națiune să vadă. By just this Doar prin intuiția respectivă. So intuition. par așa de insignificative. So și așa de Or prostești. De Fă, ce de insignificative. a fi dar ce e pe cealaltă parte? E o minune pe care Dumnezeu vrea ca să o realizezi. 100% că toți primiți gândurile astea. Dar de multe ori le, le aruncați la gunoi, ai un gând de ar uh, Dar uh, ar fi ca să ne trezim și ne realizăm că e Dumnezeu. Numărul 5. Primești o imagine. Mentală, vizual, adică over, mentală. Over 200 de exemple în Biblie că Dumnezeu a dat o viziune sau o, o imagine mentală într-un vis. Există o, o doamnă în biserica noastră. of Ea îmi trimite regulat regulat uh, uh, email cu visele ei. Toate visele ei. Have come true. Au devenit realitate. It's amazing. E uimitor. She says, I had this Spune, am avut un vis. This is what was going on at the Că asta se va întâmpla la biserică. Și persoana aia va veni și va face asta. Yes. Și ai spus da. Și s-a întâmplat asta. Weeks later, două, două săptămâni mai târziu. Asta exact se întâmplă. Îmi place e mailurile acestei femei. Șase. 6. focus on one person in a crowd te concentrezi asupra unei persoane în multitudine. But there may be thousands of people. But it's just like one. e unu. nu atras, Dar parcă vezi numai o persoană. Out of 20, people. Din 20.000 de oameni, it's like there's a light around them. deasupra lor și vrei să vorbești cu ei. Next time you feel that, când simți asta. mergi și asta. vorbește cu acea persoană. Um, how about this one? Da, uitați-vă la asta. When people are drawn to you, când you oamenii sunt atrași de tine. I'll say it another way. When people are drawn to you for no apparent reason. Când oamenii sunt atrași de tine uh, fără niciun motiv clar. When sinners are drawn to you, când păcătoși sunt atrași de tine. Doar ar fi a să te atras de. Have you ever noticed like irritating people that always want to be around you? Nu nu nu din aia care te irită care parcă tot timpul vrea să fie lângă tine. Ei, hey, ce like everywhere exact oh, you they oh, go they're there. mergi exact acolo. <laughs> oh, și pe. Ai vrea ca să mergi pe cealaltă culoare. Come on, be <laughs> honest. să fim sincer. Maybe God's doing Poate că Dumnezeu face Why they keep putting them in your path? De ce îi tot pune în calea ta? I was Toronto, Canada. în Toronto, Canada. I was tired, irritable. Foarte irascibil. Nu vreau nimeni să mă cunoască. Și stau lângă un tip de pe avion. E cântărețul principal la unul dintre trupele cele mai cunoscute internațional. Nu o să vă spun trupa. world toți să ști despre ce vorba. Și bea. Hai, dragă, drăguță. Hai, Foarte arogant era cu mine. Și vorbea despre fete, și. Și. Și. Să-mi spui să împărtășesc, dar nu, nu, nu, nu, nu, și pui biat. And he Hey dude. Hey dude. Hey, hey, dude, ce faci? He kept saying, Hey dude. <laughs> hey, omule, ce fac? So finally get off the plane. cobor. I know God, știu că nu l-am ascultat pe Dumnezeu. Dar am câteva cupoane uh, nu, nu, nu, nu vreau să se vorbesc uh, cu uh. Asta. și ajungem la vamă și sunt două linii Red line, blue line. Uh, linea roșie, linia albastră albastră, pleci, uh, linia roșie, mai multe probleme. Eu primesc linia roșie. Am crezut că Dumnezeu mă pedepsește și stau acum pe linie All of a sudden I here. lui, dino. Hey dude. Hey, dude. This guy. E tipul He's stuck right behind me. E chiar lângă mine, în spatele meu. And now he's gonna tell me. Acum o să spune How to lie my way through customs. Uh, cum anume să trec says, prin vamă? Spune-le friends here. <laughs> spune că avem uh, vom trece prin fans air. Doamne, eu doar mă gândesc, nu sunt martor Ca să fac o poveste mai lungă, line, trec prin linie și el trece. I go do my meetings, eu uh, trec la întâlnire mele Vorbesc cu oameni care, vorbesc, uh, care știu uh, sau cum se aude vocea lui Dumnezeu. Patru zile mai târziu, plane, urc pe avion. Șase dimineața Dallas, spre Dallas perfect timp ca să dorm o, o, o, întâlnirile au o mers perfect îmi iau perina, window. o pun și imediat ca să dorm imediat înainte, dintr-o dată aud hey dude hey dude! Idinot tipul. He's got a seat right next to me. Chiar de lângă mine All the way back to Dallas. <laughs> <Până> în Dallas. <laughs> m just kind of el? <laughs> I say God, you win. La, -la Dumnezeu Domnului, m domnecristiș. I turn around. spre el. And Am o conversație superbă gospel, like îi spun despre Dumnezeu ca la nimeni altul <laughs> I'll tell one more and we're Încă una spun și păi. Last one <laughs> is that you meet someone's eyes. And you feel a leading. Uh, Meet someone's eyes and you feel a leading. I, I understand. I just the Romanian now. Uh, trying to get it out. Kitty, kitty one. Pur simply, you connect with eyes you lock some, with someone's eyes. I'm and looking all of a sudden. It's like... Yeah, I understand. I explained that. But... and. Nu așa, <laughs> Don't translate it wrong. să nu traduc corect, e greșit. Ok, deci ați înțeles, adică pur și simplu, uh, din public, pur și simplu, tu și cu o persoană te uiți unul la celălalt. bun. Te fixez, I, I can, da. Can, like, in, in like night, Chiar și într-o întâlnire ca seara, Dumnezeu poate give me a word, dea un cuvânt. și eu mă uit prin public. și nu știu. That's Simt ungerea peste it. ei. În <laughs> ochii ceilalți, see persoana But that one. aia. e exact ce Dumnezeu să facă. When I erau în Toronto chiar în călătoria care despre care vorbeam? I showed up at the hotel. Am ajuns la hotel. și încă mă simțeam că nu am, nu cu. And as I timp hotel ce merg prin acolo la intrare pe din hotel? Uh, era o, uh, o femeie absolut frumoasă într-un scaun de lotire. Uh, e ok ca să spui că e frumoasă, fiindcă Dumnezeu chiar creează persoane frumoase. Nu uh, pofteam după, după doamnă, dar pur și simplu uh, e, e, era frumoasă. Era într-o într într uh, geacă foarte scumpă. She's got beautiful diamonds. Avea diamante pe, pe uh, degete. Și exista o petrecere. Ea era singură. She has a, uh, a cage on her head. Are chiar și uh, o carcasă pe capul ei. Și like am simțit că Dumnezeu vrea ca să mă opresc să mă, mă rog pentru doamna asta. But uh, since că eram uh, pur și simplu pe faza am că right nu ascultam after. pe Dumnezeu. M-am dus mai departe, am pe lângă ea și am mers la hotel. Și am spus mă, asta e prostie. I said, știi ce, o să rup. mi am dat jos jaca. M-am dus înapoi jos în hol. And she's gone. a dispărut. And I look out into the Parkway, the area. Și mă uitam acolo la intrare, unde acolo angajații duceau mașinile și chiar acolo era un micro, un autobuz și deja e pe autobuz And sometimes you just gotta, like, câteodată pur și simplu trebuie să faci pasul ăla și te soplești autobuzul <laughs> So bus, am, am urcat pe autobuz. I am spus la șofer, mă a second, please? o like secundă. Vreau să vorbesc cu doamna asta. Foarte iritată Se că persoana, doamna respectivă era creștină. just brain cancer. Tocmai a avut cancer la creier. Și au luat partea din spate a craniului. Și încă mai avea tumori pe coloana vertebrală. I-au dat două săptămâni să mai trăiască. Și am stat cu doamna asta. Asked if I could pray for God to heal. Am întrebat o dacă pot să mă rog she pentru tine pentru vindecare. A început să plângă. So M-am rugat. Ia un numărul ei de telefon. După acel incident, ea a devenit o mijlocitoare pentru mine timp de 5 ani, unul dintre mijlocitorii mei principali. Dar am, am, am ieșit din autobuz și am, ieșit, am mers afară. The, uh, bus driver. Și șoferul, as I'm walking in. înăuntru? mă domnule." I said, "Yeah, what's going on? Da, ce se întâmplă? E cel the most beautiful thing I've ever seen in my life. mai frumos lucru care am văzut că se întâmplă viața mea. Sobbing, you know. Pur și simplu plângea and ended up leading the bus driver to Și l pe șofer la Cristos. So, it's this whole idea. ideea asta, you know, the eyes met Ochii noștri au map. sau. Uh, și când a leading, simți că ochii tăi se, uh, se fixează pe cineva și pur și simplu îi din partea sau. Și atunci ce trebuie să faci să Și atunci ce trebuie să să răspunzi? Sunt 100% că sunt și alte căi, Dar acestea sunt cele opt moduri predominante uh, de călăuzirea a lui Dumnezeu. A modul în care Dumnezeu conduce. Conclude, și în timp ce uh, sfârșim, a treia cale, the third way. A treia cale, remember, his leading, uh, minte a, his voice, a, a, a, a, a, receive, a primi his călăuzirea leading, lui. seven. Am avut 7. Opt. Last is ultima respond to his request răspunde la cererele lui și aș vrea ca să concluzionez sumarizând acest punct When you see the word here in the bible când auzi uh, cuvântul, când citești cuvântul auz în Biblie. Modul way care the Greek word is translated E sinonim cu cuvântul ascultare. hearing În limba gre, uh, greacă nu poți să separi auzitul de ascultat. Now În limba engleză? I don't know about Romanian nu știu cum e limba română. este the same. Hearing, a ascultare. Euh, auzirea e diferită de ascultare. If I say to my son Kyle, Kyle, Kyle, come on down for dinner, Kyle numai puțin la cină. And if he hears me, și dacă mă aude, but he doesn't come down. Dar nu vine jos. In the Greek, în, gre în greacă, it would mean he didn't hear me at all. Înseamnă că nu m-a auzit deloc. In, in English, he heard me, în engleză m-a auzit, but he didn't obey me. Dar nu m-a ascultat. So I'd say to him eu i spune. I'd say Kyle you didn't hear me. Uh, Kyle, nu mai auzit. I said come down. Am spus vino jos. And when he comes down, și când vine jos? I associate his obedience. -asociez ascultarea lui cu auzirea lui. It's the same thing with God. E la fel cu Dumnezeu. That when God speaks. Când Dumnezeu vorbește. When Jesus said he who has an ear. Când Isus a spus cine are urechi. Let him hear what the spirit is saying. Să audă ce spune Duhul. Cei care aud și ascultă e cei cu care le vorbesc. Ca lideri, dacă vrem să rupem tăcerea și vrem să câștigăm națiunile noastre pentru Dumnezeu, dacă vrem să ajutăm oamenii din jurul to nostru să fie eficienți în atinge pe alții, trebuie să aplicăm on. aceste principii. Got to receive, trebuie să primești trebuie să discernem și trebuie să răspundem amin? Amen? Amen. cred că e a ajuns fiți binecuvântați o după masă fine să aveți